Békósa a Katalin, Fészekrakó. 2012. október 12. 20 óra 10 perc. Az egyik monitoron beállítottam a helyi időt. Mostantól ezt használom a jegyzeteléshez. Jegyzeteimet az egyik itteni nyelven írom, egy tolnak nevezett eszközzel, hogy bármennyire kényelmetlen is, szokjam a földi körülményeket. Nehézkesen kanyarítottam a papírra az első esetlen betűimet, de hamar belejöttem. A többi monitor továbbra is a hajó eredeti idejét mutatja, de ez nekem már csak a hajón belüli automatikus folyamatok figyelemmel kíséréséhez kell. A bolygó körüli pályán már megszereztem minden adatot és információt, amire szükségem lesz. A landolás simán ment. A leszálláshoz a legtagoltabb kontinens egy félre kisvárosát választottam. A kisváros egy csendes utcájának egyik háza alá navigáltam a hajót. Pontosan az alá a ház alá, aminek a pincéjét kiadó alaksori lakásként hirdették az interneten. Miután a hajó beásta magát a megfelelő mélységre, leengedtem egy szállat a bolygó magja felé, hogy energiát nyerjek. Amint ezzel megvoltam, Elvetettem a magokat, és beindítottam az inkubátor automatikáját. 2012. október 14. 6 óra 22 perc. Rövid pihenő után elindultam a felszínre. A bolygó körüli pályán sokat néztem a helybeliek által tévének és internetnek nevezett kommunikációs hálózatok anyagait, ezek alapján alakítottam ki a külsőmet. Átlagos külsejű, emberi lénynek álcáztam magam. 170 cm magas, 30 év körüli, hajú férfi farmerban, sportcipőben, jackiben és fülére húzott kötött sapkában. Ez jó lesz elsődleges álcának. Rögzítettem is a memóriámban. Alagutat fúrtam a felszínre. Na nem egészen a felszínre, hanem a kiszemelt külvárosi családi ház pincébe. Gondosan álcáztam az alagút kiáratát, aztán kitörtem a pince ablakát, és kimásztam a kertbe. Különös érzés volt a hosszú út után friss levegőt szívni, érezni a szellő simogatását az arcomon, érezni a reggel frissességét. De nem sok időt pazaroltam a kellemes élmények befogadására, tudtam, hogy sok dolgom van. Végig a kerti úton, és óvatosan körülnéztem. Néptelen az utca, senki nem láthat meg, állapítottam meg. Átugrottam hát a kerítést, és becsengettem, mint aki most érkezett. Nagy sokára egy idős emberi lény kiáltott rám a házablakából. – Tessék! – A hirdetésre jöttem. Formáltam nehézkesen a szokatlan nyelv szavait, szintén szokatlan hangképző szerveimmel. Az a Luxury lakást szeretném kivenni. 2012. október 14. 16 óra 12 perc A rejtekhely biztosításával akadt egy kis gondom. Az Ági néni névre hallgató idős lény ragaszkodott hozzá, hogy az alaksori lakást diáklánynak vagy fiatal nőnek adja ki. Hirtelen ötlettel azt mondtam neki, hogy nem is nekem kellene a lakás, hanem a húgomnak. Ezért aztán, amikor délután visszajöttem megnézni a lakást, kénytelen voltam egy másodlagos álcát ölteni. Átlagosan csinos, éves lányként jelentem meg. Ezt az álcát is rögzítettem a memóriámban. Még sokszor lesz rá szükségem. A másodlagos álcában már minden simán ment. Ági néni nehézkesen döcögve lekecsmergett a lépcsőkön, és megmutatta a lakást. Az árban is hamar megegyeztünk. Három hónap kaució, és a holnapi beköltözéstől rezsi is. Hogy elnyerjem a bizalmát, azt is vállaltam, hogy megcsináltatom a pince betört ablakát. Ági néni persze nem sejtette, hogy én törtem ki, amikor kimásztam. Meg volt győződve arról, hogy már megint a szomszéd büdös kölykei szórakoztak. Miután kifizettem a kialkudott összeget, megvártam, amíg az idős lény visszakapaszkodik a lakásába, és észrevétlenül visszasorrantam a pincébe, az alaguton át, vissza a hajóba. Fáradt voltam, nagyon fáradt. Hosszú órákon keresztül mozogni egy idegen közegben, egy szokatlan testben és ilyen kényelmetlen körülmények között megszerezni a rejtekhely biztosításához szükséges eszközt, az itteniek által pénznek nevezett papírdarabkákat, bizony igen fárasztó. A mai nap sokat kivett belőlem. És ez még csak a kezdet. 2012. október 15. 6 Óra, 52 perc. Tudtam volna még pihenni, ha az automatika fel nem ébreszt. De nem lazsálhatok sok a dolgom. Először is kell szereznem egy igazi tollat és egy igazi füzetet, amiben átmásolhatom az eddigi feljegyzéseimet. A hajó által készített másolat ugyan tökéletes, de mégsem az igazi. Kíváncsi vagyok, hogy a valódi, helyi anyagokból készült tárgyaknak milyen a tapintása. Aztán kell szereznem bútorokat, ruhákat, meg mindenféle háztartási eszközöket, meg fuvart, hogy délután beköltözhessek az alaksori lakásba, de mindennek előtt meg kell néznem az inkubátort, mielőtt elindulok a felszínre. 2012. október 15 21 óra 42 perc. A mai napom simábban ment, mint gondoltam, de nagyon elfáradtam. Az inkubátorral nem volt semmi gond. Futott a program, a kismagoncok szépen fejlődtek a standard táptalajon. Hogy ne kelltsek feltűnést, úgy döntöttem, beszerzéseimet a város másik végében ejtem meg. Felszálltam egy busznak nevezett szörnyű, büdös, primitív közlekedési eszközre. Hogy takarékoskodjak az energiáimmal, visszatértem a könnyebben fenntartható elsődleges álcámhoz a harmincas éveiben járó átlagos külsejű fiatalemberhez. Ez a megoldás be is vált egészen addig, amíg az egyik megállóban fel nem szállt három fekete egyenruhás, középfiatal hímnemű egyed. Jegyeket, bérleteket kérem ellenőrzésre felmutatni, kántálták. Az utasok kisebb-nagyobb papírt vagy plastik darabkákat kotoráztak elő a zsebeikből, táskáikból. Nekem persze nem volt ilyen papírdarabkám. Jobb hián egy a hajóban készített fehér lapocskát vettem elő. Ráhangolódva a mellém lépő hímnemű egyet hullámaira gyorsan egy másodlagos álcát öltöttem magamra. Dögös, szőke kiscsajként csajként vihoráztam az ellenőr képébe. A hímnemű egyed fülixzáj vigyorral köszönte meg a bérletet. Zavaromban elkövettem azt a hibát, hogy az utasok szemelátára váltottam alakot, de gyorsan korrigáltam. Töröltem a memóriájukból azt a néhány percet. Nem akartam sok időt tölteni a beszerzéssel, ezért egy olyan nagy áruházat választottam, ahol mindent megtalálok a füzettől, a telefonon keresztül, a plazma tévéig. Először is igazi készpénzt kellett szereznem a bútorvásárláshoz. A bútort haza kellett szállítatnom, ehhez pedig meg kellett adnom az albérletem címét. Itt nem kamuzhatok. Itt igazi pénzzel kell fizetnem. Végigjártam az áruház előcsarnokának apró üzleteit. Vettem papírzsebkendőt, öngyújtót, csokoládét, tollat, füzetet, falinaptárat, meg mindenféle apró vacakot. A pénztáraknál mindenhol a tegnap szerzett kis címletű bankjegyekkel fizettem, és nagy címletűből kaptam vissza. Ezt a pénzszerzési módot még előző nap találtam ki, amikor készpénzt kellett szereznem a rejtek helyen biztosítására, vagyis a lakásbérlésre. Elég fárasztó volt minden üzletben új másodlagos álcát kialakítani a pénztáros hölgyek agyhullámaiból kiolvasott vágyak alapján. Aztán persze még ki is kellett törölnöm a memóriájukból, hogy a kedves vevő, akivel olyan kellemesen elbeszélgettek, 500-assal fizetett és húszezeresből kapott vissza. Gondolkodtam más pénzszerzési módokon is, de aztán mégis maradtam ennél a módszernél két okból is. Az egyik ok az volt, hogy most még észrevétlen akartam maradni. Megcsapolhattam volna bankokat is, de a banki műveleteknek nyoma marad, nyomot hagyni pedig nem akartam. Készíthettem volna a hajóban hamisítványokat is, hiszen a tökéletes pénzhamisításhoz minden eszköz a rendelkezésemre állt, de ez esetben plusz pénzt hoztam volna létre, amivel idő előtt megbontottam volna a fennálló pénzügyi egyensúlyt. A másikok ok pedig az volt, hogy élveztem az emberi agyak manipulálását. hatoltam be az emberek gondolataiba, vágyaiba, hihetetlenül sokat tanultam beszerzési akcióim közben. Az áruház éttermében magamhoz vettem egy elég nagy adag helyi anyagot. Az ételnek nevezett energiaforrások jó sok kalóriát tartalmaznak. Furcsák, de kellemesek az itteni ízek. Azt hiszem, ezt az energiafelvételi módot hamar meg fogom szokni. Az energiafelvétel után üldögéltem még egy darabig a széknek nevezett ülőalkalmatosságon, az asztalnak nevezett tárgy mellett. Újjaim között forgattam a valódi, helyi anyagokból készült tollat, és leírtam a valódi anyagokból készült füzetbe az első valódi betűimet. Különös érzés volt. Az bútor részlegén egy csinos fiatal lány fogadott. Agyhullámai alapján egy őszes, karakteres arcú ötvenes férfi külsejét vettem magamra. Megkértem a szinte olvadozva mosolygó lányt, hogy a huszonéves lányom számára állítson össze egy fiatalos, praktikus berendezést, és szállítassa az albérletébe. Megadtam a lakás méreteit, a pontos címet, fizettem, és a többit a készséges leányzóra bíztam. Betértem a hipermarketbe. Sokáig válogattam a berendezése szükséges sokféle holmi közt. Vásároltam ruhákat, cipőket, edényeket, ágynemüt, kenyérpirítót, kávéfőzőt, meg mindenfélét, ami gondolom, hogy kellhet áginéni szerint a hozzá beköltöző fiatal lány tartásába. Púposan megpakolt bevásárlókocsival igyekeztem a pénztár felé, amikor a zöldséges pulton felfedeztem egy ismerős gyümölcsöt. Pontosabban a színe és a formája nem egészen olyan volt, mint az általam ismert gyümölcs, de az illata, az illat felidézte bennem azt a helyet, ahol születtem, ahol felnőttem. A gyümölcs hívogatóan illatozott. Nem bírtam ellenállni. Kezembe vettem a citromot és beleharaptam. Ahogy a gyümölcs leve végigcsordult az arcomon, szinte elszédültem a gyönyörűségtől, és teljesen megfeledkeztem az álcázásról. Ott álltam a hipermarket kellős közepén összes csápjaimmal, önfelette hadonászva tekergőzve. Hosszú percekig tartott, amíg a sikoltozó vásárlók tömegét agyhullámaimmal megnyugtattam, aztán agyukat és telefonjaik memóriáját megtisztítottam a számukra sokkoló látványtól. Most még nem engedhettem meg azt, hogy az esti híradó tele legyen a vásárlók készítette fotókkal. A pénztárnál már újra stabil volt az álcám. Mivel teljesen kimerültem a tömeges memóriatisztogatástól, most csak az elsődleges álcámat, az átlagos külsejű fiatalembert tudtam felépíteni. Készpénzkészletem alaposan megcsappant, mert ezúttal kénytelen voltam kifizetni, amit vásároltam, a pénztáros manipulálására nem maradt energiám. Újra be kellett térnem az étterembe, hogy energiához jussak. A beköltözéshez fel kellett építenem a másodlagos álcát, az átlagosan csinos fiatal lányt. Mikor a taxiból kiszálltam, a bútorszállító már a ház előtt állt, én pedig már az áginéni által megismert álcát viseltem. Legszívesebben visszavonultam volna pihenni a hajónba, de közben megérkezett áginéni fia és igen tolakodó készséggel segített pakolni, bútorokat összeszerelni. Végül egy kis fejfájást provokáltam az agyában. Kedves mosolyjal az arcomon adtam neki egy aszpirint, és végre megszabadultam tőle. 2012. október 18 16 óra húsz perc. Kicsit elhúzódott a regenerálódás. Mikor a kert ajtó felé tartottam, az ablakban könyöklő áginéni megjegyezte, hogy nem is látott, mióta beköltöztem. Csendben jöttem, mentem, nem akartam zavarni. Szabadkoztam, és igyekeztem kifelé az utcára, sietős léptekkel indultam a buszmegálló felé. Irány a város. Kiderült, hogy még egy csomó dologra szükségem van ahhoz, hogy lakott albérletnek álcázzam a rejtek helyen bejáratát. 2012. október 22 6 óra 14 perc. Kikelt a vetés. Indulhatok megint beszerzőkőrútra. Most már szükség lesz helyi anyagok bevitelére. 2012. október 24. 7 óra 16 perc. A szépen zsendülő vetés ma megkapta az első helyi anyagból készült permetet. Minél több itteni anyag épül be a szöveteikbe, annál jobban tudnak majd alkalmazkodni a felszíni körülményekhez. 2012. október 30. 10 óra 30 perc. Megkezdtem az átültetést a nevelő inkubátorokba. Pillanatnyi megállásom sem volt. Ahogy a kis növénykék sorba húzgálták ki eddig gyökérzetként funkcionáló csápjaikat a standard táptalajból, egyenként szaladtam velük a nevelő inkubátoraikhoz. Gondosan beillesztettem őket a helyükre, és elindítottam az automatikát. Mostantól még több helyi anyagot kell beszereznem számukra. 2012. november 4. 7 óra 40 perc Alig van időm leülni és jegyzetelni. Nagyon megszerettem ezt a tevékenységet. Különleges hangulata és varázsa van annak, ahogy a tollal suhan a kezem a papíron. Az íráshoz általában felöltöm a másodlagos álcát, hogy finom, könnyed mozgású női kezet használhassak. Voltaképpen teljesen felesleges ez a jegyzetelés, hiszen soha senki sem fogja elolvasni. De annyira élvezem, hogy nem tudom abba hagyni. A hajó automatikája természetesen minden folyamatot rögzít, és persze van olyan eszközöm, laptopom is, amit a helyek manapság már leginkább használnak, de szükségem van a kézírás kellemes, megnyugtató hangulatára. Nap mint nap több helyi anyagot szerzek be. A hajó néha elég érdekes bevásárló listákat ad nekem. Általában csak sejtem, hogy a tömérdek anyag mire kell, de arról fogalmam sincs, hogy például az 5 kg zöld kapor, a 16 gram cézium és a másfél négyzetméter zsákvászon mire jó. Mindegy. Szorgalmasan beszerzek mindent. Nem vagyok tudós, és csak felhasználói szinten ismerem a programot. A zsákmányt viszont még haza is kell hordani. Kénytelen vagyok a bámészkodó szomszédokat és taxisokat is manipulálni. Ez egyre fárasztóbb. Nem is győzöm már egyenként tisztogatni a földi lények memóriáját, ezért aztán egy kis pszikupolát borítottam a ház és a közvetlen környéke fölé. Mivel a kupolát a hajó energiája működteti, sok fáradtságot és időt takaríthatok meg magamnak. Úgy állítottam be az automatikát, hogy a szomszédok ne is lássák az én jövésmenésemet, a taxisok pedig azonnal elfelejtsenek, amint elhajtanak a ház elől. 2012. november 10. 16 óra 4 perc Kikelt az első bébi. Amikor a tojáshéjként szétnyíló inkubátorból kiemeltem, már nem volt sem gyökere, sem csápja, csak rózsaszínű kis kezecskéi, lábacskái és bájos mosolya. Külsőleg pont olyan volt, mint bármelyik földi kisbaba. Első szülöttem tökéletes. A sok bevitt helyi anyagból az inkubátor kialakította az automatikus elsődleges álcát. Ez az álca olyan tökéletes, hogy ő már teljesen kompatibilis lesz a földi emberekkel. Képes lesz emlős állatmódjára szaporodni. 2012. november 12 óra 12. 10 perc. Kikelt az utolsó bébi is. Ő is tökéletes lett, mint mindegyik. Sok dolgom volt velük, mire valamennyit megfüröztöttem, felöltöztettem és átvittem a gyerekszobába. Most bizony szükségem volt eredeti formám összes csápjára. Emberforma álcában ezt a nagy munkát nem győztem volna. A gyerekszobában aztán majd az automatika ellátja őket mindennel, amire csak szükségük lehet. Lassan kialakul a bázis. A hajó szép sorjában kialakítja a neveléshez szükséges tereket. Miután kiürült az utolsó inkubátor is, a keltető termet átalakította úszodává, a gyerekszoba mellett pedig egy kellemes kis pihenőszobát alakított ki. 2012. november 20. 16 óra 30 perc A hajó befejezte a felszín alatti építkezést. A gyerekek hálója... Az uszoda és a pihenő után kialakította a tanulószobákat és a különböző gyakorló termeket is. Egyre több helyi anyagot hordok le a felszín alatti komplexumba. Már nem győzöm taxival, saját furgont kellett vennem, és még az internetről is rendelek. 2012. november 30. 20. óra 20. perc Ma a legtöbb gyereknél befejeződött az első fejlődési szakasz. Tudnak járni, önállóan étkezni, fürödni és egy általam kiválasztott helyi nyelven kommunikálni. Külsőre most úgy néznek ki, mint egy földi gyerek három éves korában. 2012. december 2. 3 óra 23 perc. Ma megkezdtem a gyerekek képzését. A robotok segítségével elkezdtem nekik a helyi tudnivalókat és a felszíni körülményekhez alkalmazkodó alakváltozási gyakorlatokat oktatni. 2012. december 12. 15 óra 34 perc Ma különböző földi életformákat hoztam le a bázisra, hogy a gyerekek, akik most úgy néznek ki, mint a földiek 16 éves korukban, gyakorolhassák a földi lények manipulálását. A pszichopolának köszönhetően nem tűnt fel senkinek a sok házi kedvenc és néhány ember eltűnése, és hirtelen előkerülése sem. 2012. december 14, 10 óra 3 perc. Ma befejeztem a csoportos oktatást. A gyerekek már mindent tudnak arról a bolygóról, ahonnan jöttünk, és arról is, ahol most vagyunk. Több helyi nyelvet is folyékonyan beszélnek, és több földi életformát tudnak ábrázolni az álcájukkal. Mostantól egyénileg tanulnak a hajó automata oktató programja és az internet segítségével. Most már úgy néznek ki, mint az emberi lények 20 éves korukban. Az elsődleges álcájuk ebben a fázisban annyira stabilizálódik, hogy a továbbiakban már az embereknél megszokott tempóban fog csak automatikusan változni. 2012. december 15-10 óra 35 perc. Ma végleg elhagytam a bázist. A gyerekek most önállóan alakítják ki a személyiségüket. Ehhez már nem kell az én segítségem. Búcsúzóul valamennyiüknek a kezébe nyomtam egy igazi helyi anyagból készült, a felszínen beszerzett kis címletű bankjegyet. Nincs már semmi dolgom a bázison, megkezdhetem a jól megérdemelt vakációmat a felszínen. Az emberi agyakat manipulálva gondtalanul járhatom be a föld legszebb helyeit, élvezhetem ezt a most még szinte érintetlen civilizációt. Végigjárhatok minden szép és érdekes helyet, megvásárolhatok magamnak mindent, amit a szeszélyem diktál, csak a citromligetektől és a gyümölcsös pultoktól kell távol tartanom magam. Szinte sajnálom, hogy mindez megváltozik nem sokára. Sok minden elpusztul, rombadől, áttalakul, hogy átadja a helyét valami másnak, valami újnak. Én az eddigi kis felszíni kirándulásaimmal nem tettem észrevehető kárt az emberi civilizációban. Igaz, biztosan kirúgnak miattam sok pénztárost, és talán néhány üzletet is csődbe vittem, de mindez csak egy szúnyogcsipés volt az elefánt bőrén. Az a pár millió, na jó, milliárd, amit innen-onnan lecsippentettem a trükkjeimmel, manipulációimmal, azt a globális gazdaság meg sem érezte. 2012. december 19. 12 óra uszó perc. Most éppen egy luxus óceánjáró fedélzetén süttetem a hasam. Ha majd megunom, akkor beugrom a tengerbe és Delfintestben folytatom az utat. A személyzet persze majd csodálkozik, hogy hová tűnt az egyik utas, mindenhol miát hátrahagyva. Valamelyikük talán a jegyzeteimet is megtalálja és elolvassa. Nem baj. Úgy sem hiszik el, úgy sem veszik komolyan. De ha mégis, az sem gond. Úgy sem tehetnek ellenük semmit. 2012. december 20. 9 óra 40 perc. Holnap a bázis automatikája kiengedi a gyerekeket a felszínre. Mind az ezret. Ez a nap nagyon megfelelő lesz a kirajzásra. A helybeliek valami maja naptár alapján erre a napra jósolják a világ végét. Számukra valóban el is kezdődik a világ vége. Betelt a füzet, megyek csobbanni. Napló vége.